Əl-Qiyamə Suresi 40 Ayədir Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Andiçirəm qiyamət gününə, andiçirəm özünü qınayan nəfsə, siz öləndən sonra mütləq diriləcəksiniz. Məyər insan ilə cüman edir ki, onun sümüklərini bir yerə yığa bilməyəcəyik? Bəli, biz onun barmaqlarının uclarını da düzəltməyə qadirik. Lakin insan önündəkini, qiyaməti dammaq istəyər. Və qiyamət günü nə vaxt olacaqdır deyə soruşar Göz ay tutulacağı, günəşlə ay birləşəcəyi zaman Məhz o gün insan qaçıb can qurtarmağa yer hardadır deyəcəkdir Xeyr, o gün heç bir sığınacaq olmayacaqdır O gün duracaq yer ancaq Rəbbinin hüzurudur O gün insana öncə etdiyi və sonraya qoyduğu nə varsa xəbər veriləcəkdir Doğrusu insan öz-özünə şahiddir O, hər cür üzülxaklıq etsə də, Ya Peyğəmbər, onu tələm-tələsi əzbərləmək üçün dilini tərpətmə, Çünki onu sənin qəlbində cəm etmək, Oxutmaq bizə aittir Biz onu oxutduğumuz zaman oxunmasını diqqətlə dinlə, Sonra onu sənə bəyan etmək də bizə aittir Xeyr, xeyr, siz tez keçib gedəni, Fani dünyanı sevirsiniz, Ahirəti isə tərk edirsiniz, O gün neçə-neçə yüzlər sevinib küləcək. öz rəbbinə baxacaqdır. O gün neçə-neçə yüzlər tutulub qaralacaq, sahiblərinin bel sümüklərinin dəhşətli bir əzapla qırılacağını anlayacaqdır. Xeyr, can boğaza, körpücük sümüklərinə gəlib yetişəcəyi, onu bu bəladan kim xilas edə bilər deyiləcəyi, can üstü olan kimsə ayrılıq dəminin gəlib çatdığını anlayacağı və qıçı-qıçına dolaşacağı zaman, Aparılacağı yer Rəbbinin hüzuru olacaqdır Beləliklə o nə Quranı təsdiq etdi Nə də nəmaz qıldı Amma yalan saydı Üz döndərdi Sonra da özünü darta-darta ailəsinin yanına getdi Vay sənin halına, vay Yenə də vay sənin halına, vay Məyər insan ilə cüman edir ki O başlı başına bıraxılacaq Məyər o tökülən bir qətirə nütvə deyildi mi? Sonra laxtalanmış qan oldu Və Allah onu yaradıb surət verdi, İnsan şəkilində saldı. Sonra da ondan biri kişi, biri qadın olmaqla iki cift, həmta yaraddı. Elə isə, o, Allah ölüləri diriltməyə qadir deyildirmi?